que es titula 11 de setembre, la construcció d'una diada nacional eh, aquesta conferència es fa, té, té sentit, amb motiu d'aquesta exposició 311 de setembre, que l'Enric comissariat i que es fa al Museu d'Història de Catalunya de Barcelona Bé, bona tarda a totes i a tots <coughs> m'ha tocat fer així, no, és una preposent. mica de, de conferenciant d'urgència, en aquest sentit eh, però ho faig amb, amb molt de gust, eh, eh, realment Eh, em sembla que valia la pena eh, no haver de suspendre un acte eh, i no trencar aquesta tradició que ara sembla que feia molt d'anys que, que es mantenia eh, de cada, de cada setmana que hi hagués doncs, una conferència que hi hagués algun acte. Eh, com us ha avançat l'Anna Maria, i eh, els hi vaig proposar, Dic, mira, això sí que és un tema que hem estat treballant recentment, a veure si us interessa, podríem parlar d'aquest tema, i ella de seguida va dir que sí, que és això, com s'ha construït aquesta Diada Nacional, que, la, que tots la celebrem, però molt sovint, de vegades, en desconeixem realment l'origen. Sí que coneixem molt bé el fet històric al qual es refereix, que és l'11 de setembre de 1714, això és molt conegut, això doncs, realment hi han moltes històries, ara, a més a més, encara s'ha aprofundit més, però el que es desconeixia més i una mica la idea de l'exposició aquesta de 311 de setembre us he portat també aquí uns prospectes per la gent que estigui interessada els pugui agafar l'exposició i intenta cobrir un buit històric que hi ha que és què passa d'ençada del 1714 fins a les primeres celebracions de la commemoració de l'11 de setembre com a Diada Nacional. Com és possible que hi hagi doncs, una diada nacional eh, que comença a sorgir ja com a tal, com a data, com a data significativa, eh, Diguem-ne no molt abans que hi hagi doncs, autogoverns catalans. Eh? Eh, habitualment, tots els països, per dir-ho així, i les nacions que comemoren doncs, una diada nacional, el que fan és els governs estableixen aquesta diada i la gent segueix. Nosaltres ho hem fet a l'inrevés, històricament, ha estat la societat civil, la que ha dit que, aquest, que aquesta era una data significativa, que calia celebrar-la i després quan hem tingut institucions, aquestes institucions han assumit aquesta diada. Eh? O sigui, en aquest cas també seguim penso doncs una, eh, una via molt pròpia, una via penso que molt democràtica i molt inusual en el que és aquesta mena de commemoracions i de celebracions. Com sabeu, eh, aquest any es compleix el, el tricentenari i, per tant, doncs, una reflexió d'aquestes característiques eh, penso que és molt pertinent. No? Com sabeu, el el 1714, i va haver eh, l'11 de setembre el fet històric que es comemora és la derrota de la resistència catalana, eh? parlem és una derrota que s'emmarca en la guerra de successió a la corona hispànica com sabeu hi havia dos pretendents d'una banda el borbó que era Felip V i d'altra banda doncs, un de la casa d'Àustria que era la línia que es havia continuat fins aleshores, Carles d'Àustria eh, que tenia el suport també eh, de anàlegs i dels holandesos i dels austríacs, eh? Vull dir realment tenien molt de suport. I els catalans es va decantar no pel bàndol de Felip V, sinó pel bàndol de Carles d'Àustria. Felip V cal dir que també tenia el suport de França i que eh, la possibilitat d'una monarquia que glutinés França i la monarquia hispànica doncs era vist com un perill per l'equilibri europeu i d'aquí que anglesos, holandesos, austríacs per la part que els hi tocava doncs, saliessin per tal de buscar i cercar un altre candidat els catalans al final es van decantar per la banda de Carles però Carles eh, després d'una lluita que va estar bastant igualada i que semblava que realment en molts moments es va decantar en favor de Carles d'Àustria doncs malgrat això hi va haver un fet que no va ser tant un fet d'armes com un fet dinàstic que va fer decantar la balança a favor de Felip V i fou que Carles d'Àustria contrapronòstic, a la mort del seu germà, ell es converteix en hereu, bueno, que es convertirà, millor dit que en hereu, en emperador de, de l'imperi austríac. I realment, les potències que li havien donat suport, els anglesos, els holandesos i d'altres potències que estaven en contra de que França i la monarquia hispànica fessin un paquet que hegemonitzés i que fos molt dominant a Europa, naturalment, de poc estaven interessats que Carles pogués tenir d'una banda l'imperi austríac i d'altra banda la monarquia hispànica perquè també té suposat doncs, una altra amenaça pels interessos doncs, dels més petits doncs eh, d'aquesta manera Carles anirà deixant, per dir-ho així, deixarà eh, de concórrer en aquesta, en aquesta disputa, de concórrer en aquesta guerra i eh, les coses s'agiraran a favor de Felip V, v per aquestes doncs, més de caràcter, de caràcter diplomàtic els catalans naturalment no es van reginar a rendir-se en el que s'esbrinava doncs, o que es definia com a nou candidat i van fer una resistència eh, contra, contra tot i contra tothom una miqueta una resistència ultrancera eh, que no era per tossuderia sinó que era amb un intent de fer cantar una altra vegada l'equilibri internacional a favor seu de la mateixa manera que l'equilibri internacional els havia perjudicat ara esperaven que l'equilibri internacional els pogués afavorir això no va ser així fins i tot hi va haver un moment que semblava que sí fins i tot quan Catalunya va estar mesos resistint molts mesos resistint aconseguirà un canvi d'actitud de la Gran Bretanya i Gran Bretanya al final a partir de que hi haurà també un canvi dinàstic a, a, a la corona anglesa i britànica, eh, es decidirà intervenir a favor dels catalans, però ho decidirà tard, eh, i no arribaran els reforços. I, per tant, Barcelona caurà, i un cop cau Barcelona, hi haurà una repressió molt dura. Eh? N'hem parlat molt, se n'ha parlat molt, es coneixen molts documents de la repressió, però, grosso modo, podem pensar fer quatre pinzellades perquè en veiem la dimensió. Va haver-hi repressió contra les persones, contra els dirigents, sobretot contra els dirigents militars, el general Moragas el, el van executar, però a més a més el van escortar, el seu cap va ser penjat en una gàbia durant molt de temps, eh? realment com a càstig exemplificador, molta gent va partir, va ser empresonada, molta altra va partir cap a l'exili, van trobar acollida precisament a l'acord d'Àustria, i eh, parlem d'un exili que potser va afectar entre 30 i, entre 20 i 30.000 persones de les quals doncs, cap a 20.000 eren, eren catalans eh? aquestes són les xifres en les que treballa la historiografia actual per tant estem parlant eh, en aquella època d'una doncs, xifra molt i molt, molt, i molt important eh, a part del que era la repressió contra les persones eh, i, doncs, amb empresonaments, exilis i tot plegat eh, hi haurà doncs, una repressió molt dura amb el que fa a les institucions. Eh? Totes aquestes estructures d'estat que, es que eren d'origen medieval i que es havien mantingut fins aleshores, eh? que feien doncs que Catalunya fos un regne en aquest sentit, eh? funcionés, ara en diríem, com, com un estat, eh? doncs pensem que la... tenia unes corts, tenia unes constitucions, tenia una generalitat que seria com un equivalent doncs, de govern, tenia institucions com el Consell de Cent, que eren de caràcter municipal, de Barcelona, però realment ella tenia realment això, estructures d'estat. I qui jurava les constitucions catalanes era el rei d'Espanya, no l'inversa. No és que una Constitució espanyola que havien de jurar els catalans, sinó justament era un altre, un altre mecanisme. Evidentment, eh, Felip V, que es troba victoriós, anorrea aquest sistema aquest sistema el destrueix i, per tant, vararà doncs, el decret de Nova Planta que, bé, de fet, era, encara que no ben bé, però sí que era una homologació a les lleis de Castella i, per tant, a una uniformització a una uniformització eh, del que havia de ser eh, la península i eh, el que era la, monar la, la monarquia. Eh, a més a més hi haurà mm, represàlies contra les famílies, hi haurà represàlies contra la mateixa ciutat, ara coneixem tota la qüestió del born, eh, que es van haver d'aterrar totes, totes aquelles cases que han pogut, pogut reconstruir-se. Arreu del, arreu del Principat s'aplicarà mesures molt dures, hi ha una mena de tributs de vasallatge com serà el cadastre eh, que serà un, un, un agravant una taxa impositiva que s'afegirà a tots els impostos que ja existien, per tant eh, realment eh, Catalunya serà una terra castigada serà una terra com si fos realment conquerida eh, Barcelona mateix es construirà la ciutadella que aterrar les cases era per poder construir la ciutadella, una ciutadella que no havia de protegir la ciutat, sinó al contrari era una ciutadella que estava pensada en contra de la ciutat, eh? perquè la gent no s'aixequés i no eh, defensés, diguem-ne, doncs una restitució de la situació anterior que no, que no reclamés aquestes, aquestes seves institucions polítiques que li van a ser arrebatades també a nivell municipal hi va haver eh, un canvi absolut del que era del que era el sistema anterior bé, diguem-ne que hi haurà una repressió duríssima que afectarà tots els nivells en la llengua, en la cultura també serà quan començarà, encara que no d'una manera diguem-ne, oficial i legal però serà una, una, sí en la realitat de començar a desplaçar el català dels llocs públics, eh? i per tant hi haurà també pel que fa a èlits, pel que fa a la cosa cultural, doncs, com ho sabeu, eh, s'eliminaran totes les universitats del Principat i el que hi haurà serà una única universitat a Cervera, eh, que es havia revelat com a, com a població amb Realment la duresa petita, ai, perdó, la, la, duresa, la duresa de la repressió petita, eh, va ser tan, tan dura que en comptes de fomentar l'oblit dels fets, en rigor, Enri el que va facilitar va ser doncs, la preservació de la memòria, eh? perquè naturalment, com volies oblidar tots aquests fets si te trobaves a la ciutadilla allà davant, si te trobaves que havies de pagar impostos, si te trobaves que tenies familiars que havien marxat d'altres que, que s'havien exiliat o que estaven empresonats o que Bé, per tant, eh, realment ens trobem que la repressió contra el que es podria pensar i contra les intencions dels mateixos que la van engegar eh, es va girar, jo penso, en contra. I realment el que hi va haver va ser, doncs, com, a com a trauma que es va produir, doncs, un record permanent. Perquè no pots oblidar d'allò que vós. Eh? Realment, quan quedes traumatitzat, allò te queda, i encara que no vulguis i que vulguis fins i tot oblidar-ho, et costa t'oblidar. Per tant, a nivell de la gent que va quedar afectada sí que ja es va, des del primer dia es va preservar la memòria la memòria d'aquests fets eh? i eh, també en la memòria de la gent que havia protagonitzat això o que havia quedat afectada per això, hi va haver eh, per dir-ho així una clara importància de la pèrdua patida eh? que s'havien perdut unes llibertats que s'havia perdut doncs, un sistema polític que ens era propi i que se n'havia imposat un altre, eh? se n'havia imposat un d'exterior. Eh, aquesta memòria eh, es va anar transmetent a un nivell, diguem-ne, individual. Eh? La gent que havia quedat afectada el que va fer va ser anar transmetent això. Alguns van poder-ho fer per escrit, eh? la gent que, que tenia més possibilitats van poder-ho fer per escrit i per tant ens trobem que hi ha molts dietaris, moltes memòries en les quals s'expliquen els fets eh? i s'explica la transcendència d'aquests fets. Per què són importants? Perquè és important mantenir diguem-ne doncs un estat un estat català. Uh, I uh, a nivell, diguem-ne, doncs, primer va ser personal, que es va començar a veure la importància d'allò que s'havia perdut i la importància de divulgar això, això aquest fet, i la, i, i la transcendència d'això. I de seguida, en el fons, hi havia eh, no un lament només, que hi era, sinó també una eh, una reivindicació. Eh? Això que hem perdut hem de mirar de recuperar -ho durant molt d'anys, a més a més eh, es va intentar eh, diguem-ne que per via militar fins i tot, eh, per via de canvis d'aliances van haver diferents guerres després del 1714 hi ha tot un seguit de conflictes i per tant els catalans, els sectors catalans intentaran revertir i girar la truita, eh? això s'intentarà diguem-ne, doncs, aprofitant conjuntures internacionals a veure si som escoltats i a veure si aquest nostre cas, doncs, es torna a plantejar i per tant, doncs Eh, torna a haver-hi opció de revertir, del que seria revertir la situació. Això eh, realment no serà possible i a partir del 1760 ja es comença a veure que no, que això no, no, podrà, no podrà ser eh? que realment eh, el 1760 hi ha un canvi, Felip V ja no deixarà de governar, pujarà Carles III i s'intenta a partir de la pujada de Carles III no tant, diguem-ne intentar canviar la dinastia, sinó hi ha un canvi d'estratègia. A partir d'aleshores, el que s'intentarà serà intentar convèncer al governant que li interessa restituir les nostres llibertats, restituir la situació anterior a la guerra de successió, perquè, diguem-ne, compta amb un suport molt important de la gent. I d'aquí, doncs, que al mateix 1760 es farà el que se'n un memorial de greuges, un memorial de queixes, eh? I en aquest sentit, doncs, el memorial de greuges el que fa és reclamar en el monarca que realment restitueixi i que torni a la situació anterior. No en va fer cas. Eh? I una mica doncs, ens hem anat trobant durant molt de temps que s'ha tirat endavant més aquesta política de memorials de greuges, de queixes, eh, per tal de, de veure si es podia, si es podia, canviar, si es podia canviar la, la situació. Eh, ara bé eh, hi ha un punt en el qual eh, ens trobem que aquesta memòria que havia quedat en l'àmbit personal, que havia quedat en l'àmbit de la gent protagonista que havien pogut escriure històries que havien pogut escriure dietaris que es transmetia oralment els uns amb els altres passa que això, doncs, hi ha un punt històric en el qual passa de ser una memòria personal individual a eh, ser una memòria col·lectiva. Eh? Comença a haver-hi eh, un canvi, en aquest sentit qualitatiu, molt important, en el qual eh, la gent començarà a prendre consciència i a celebrar aquesta, aquesta, aquesta data, eh? sempre amb aquest aspecte que dèiem abans de reivindicació, amb un caràcter ja obertament reivindicatiu. En aquest cas serà clau al segle següent, eh, estem parlant això va passar el 18 fins al 1760 s'intenta fins i tot per via armada i per aliances doncs, canviar la situació, després s'intenta mitjançant pressió, però ja comencem en el segle XIX, penseu que hi ha, el XIX, hi ha començaments del XIX, entre a partir dels anys 30, del 1833, és l'edat emblemàtica que neix la Renaixença. La Renaixença és un moviment cultural Eh, literari però també nacional eh? comença a reivindicar-se el passat propi, la llengua pròpia i sotobotxe eh? es comença a reclamar també això que dèiem la recuperació de les institucions pròpies amb formes de caràcter cultural després vindrà el catalanisme polític més al final del segle XIX sí que ja explícitament hi haurà moviments polítics però al principi, ja en el XIX comença a haver-hi doncs una reivindicació en aquest sentit soterrada eh? que és aquesta de, per via de poemes, d'obres literàries es comença a divulgar els fets aquests es comença a divulgar la, el caràcter emblemàtic de la data eh? es comencen a fer poesies es comencen a fer obres de teatre novel·les, eh? comença a haver-hi doncs, tota una literatura molt abundant hi ha un historiador que es diu Magí Sunyer que ho ha estudiat i ha començat a localitzar però moltes, moltes obres dedicades específicament a recordar els fets aquests, eh? a recordar la guerra de successió i en el fons totes tenen doncs aquesta reivindicació si voleu dir amb sordina o de fons balada en favor de recuperar, de recuperar les, les, llibertats, les llibertats perdudes eh, però eh, això hi haurà aquesta divulgació diguem-ne que també serà popular encara que sigui feta des de les èlits encara que són escriptors eh, i són per dir-ho doncs, intel·lectuals els que ho difonen això arriba a la gent perquè arriba en forma d'obres de teatre, arriba en forma doncs, de poesies que la gent coneix i arriba doncs, a penetrar en el, teixit, en el teixit social. En aquesta divulgació hi haurà una figura emblemàtica, que és Víctor Balaguer. Víctor Balaguer fa una història de Catalunya a la Corona d'Aragó molt important, que tindrà molt d'èxit, però, a més a més, aconsegueix fer una altra iniciativa. Eh, li encarreguen de fer el nomenclàtor dels carrers de Barcelona, i què fa en el nomenclàtor dels carrers de Barcelona? Posa, per dir-ho així, els noms més emblemàtics de les persones i de les institucions catalanes que sortien a la seva història, les posa amb noms de carrers. I els noms de carrers, per això Barcelona, tota l'Eixample, eh, que és una zona que llavors eh, s'havia aconseguit urbanitzar, tenen aquests noms. Diputació, Consell de Cent, eh, Avinguda dels Cors Catalanes... Ostres! Això és d'una coherència política impressionant i d'una pedagogia social impressionant. Carrer Villarroel, Carrer de Casanova, Roger de Flor, etc, etc etc. Per tant, eh, comença a popularitzar això en el que és el conjunt de la gent. Eh? En el cas de la Guerra Successió, que és el que ens afecta, doncs, posa aquests dels noms de Villarroel, que és el que és el comandant, que és el responsable militar del 1714, i Casanova, que era el conseller en cap d'aquells moments, eh? que, com sabeu, és el que representa, que es representa en l'estàtua, que és la gran icona. Bé, per tant, ja ens trobem que mitjans a la segona meitat del segle XIX, gràcies a Víctor Balaguer, ja comença a fer-se, per dir-ho així, una política de memòria pública. Ja comencen a haver-hi espais de memòria que són els carrers i que són les plaques que hi ha en els carrers i això va arribant a la ciutadania hi haurà un pas més que serà el 1888 el 1888 hi ha l'exposició universal de Barcelona i amb motiu de l'exposició universal que precisament s'ha fet a costa d'haver enderrocat la ciutadella i haver urbanitzat tota aquella àrea penseu, tota la zona del que és Art de Triomf eh, l'actual Art de Triomf Passeig de Sant Joan, que es deia llavores, eh, s'habilitarà, es farà l'Arc de Triomf i, el volta, i, el, i seguint el fil de l'Arc de Triomf, eh, així diguem-ne, eh, doncs amb tota una vinguda, hi hauran diferents estàtues que també han d'encarnar els moments significatius de la història de Catalunya. Eh. Estem parlant, doncs ja estem preparant el 1888, ja és una etapa aquesta que comença amb embrió i comença a prendre volada el que és el catalanisme polític i per tant això ja hi ha un interès molt específic en, en tirar endavant i fer un discurs en aquest sentit coherent entre aquestes estàtues n'hi ha una que és la de Rafel de Casanova la de Rafel Casanova, aquesta que coneixem totes que és la icona que tothom va oferir-li flors tots els 11 de setembre doncs aquesta ja es constitueix el 1888 Eh? Eh, la va fer en Rosent Noves i realment és una estàtua que des del primer moment va tenir molt d'èxit. Si veiéssiu les altres estàtues que hi havia, encara algunes se'n conserves, hi ha la del pintor Viladumat, n'hi ha, bueno, havia de diferents, eh, eren molt hieràtiques, estaven molt quietes. Aquesta és molt dramàtica. És una escultura... I tots la coneixeu, és algú que moribund, eh, que està ferit. En aquells moments es pensaven que Casanova s'havia mort, en realitat no s'havia mort, després els historiadors ho van anar investigant i van veure que no, que havia quedat doncs, a la clandestinitat, per dir-ho així, i llavors va aconseguir un perdó i tot això. Però eh, en aquells moments es pensaven que s'havia mort i, per tant, l'estàtua el que representa doncs, és algú que s'està s'estagonitzant que està agonitzant i que està ferit. I això realment va moure molt el sentiment de la gent. Eh? Vull dir, realment un una que cridava molt atenció. I de seguida, aquest embrió de catalanisme polític que començava a néixer a finals del XIX va tenir la pensada d'anar-li a oferir flors, eh? anar a les oferentes florals que encara ara fem. Paral·lelament sectors, aquests els que van oferir flors sembla ser segons els historiadors, sembla ser que eren sectors més vinculats al republicanisme i a l'esquerranisme. Llavors els sectors més conservadors també es feien seu l'11 de setembre però ho van començar a fer un xic abans, el 1886 organitzant una missa als màrtirs, eh? que també va tenir problemes amb la policia, perquè ja sabien què significava commemorar això. Per tant, ens trobem que ja a finals del XIX comença a haver-hi un moviment de fons, comencen a haver-hi cerimònies públiques comença a haver-hi, això que en podem dir no ja la memòria personal la memòria individual de la gent que n'ha parlat o que ho ha conegut per tradició oral, sinó una cosa adreçada al conjunt de la societat, eh? que per tant a l'11 de setembre ja comença a ser per dir-ho així una, eh, una referència per un col·lectiu molt gran, molt gran de gent Eh, hi haurà un punt d'inflexió que és a començaments del segle XX eh, que serà el 1901 quan un grup de joves d'aquests que anaven a oferir les flors en l'estàtua de Casanova eh, bé, la policia els acaba detingent eh, un acte tan innocent que ens sembla ara doncs, eh, oferir flors i això doncs bé, eh, és considerat subversiu perquè ja se sap què, què hi ha al darrere quina reivindicació ja per darrere i realment eh, el que es fa és eh, detenir-los. Això provocarà eh, la reacció de la gent la gent doncs protestarà fins en aquell moment eren actes molt minoritaris i anava poca gent, anava en aquests sectors d'aquest incipient catalanisme que ja començava a tenir força però encara no era un moviment de masses com ho serà immediatament després i per tant eh, es trobaran que sortirà el tret per la col·lata de la policia de les autoritats del moment perquè allò que havia estat una manifestacióm-ne doncs, de minories esdevindrà per reacció una manifestació massiva. O i sigui, la gent com a reacció veient la injustícia que es fa, sortirà eh, i realment començarà a manifestar-se en favor. I a partir d'aquí resulta que gairebé totes les convocatòries no para de créixer, no para de créixer eh, l'acte, eh, aquest acte que a més a més, ràpidament i en aquests moments ràpidament es s'expandeix arreu del principat. Ja no només se celebrarà a Barcelona, sinó que progressivament, però molt acceleradament, es celebrarà a diferents indrets del principat, eh? Arreu la gent començarà a celebrar l'11 de setembre. Ja dic que també va paral·lel al creixement del moviment catalanista. En aquells moments penseu que hi haurà el que és la solidaritat catalana el 1907. Que tindrà un gran èxit electoral eh? i ja, eh, el catalanisme serà un moviment un moviment de masses i per tant aquest discurs de vincular la catalanitat, la reivindicació catalana amb la pròpia història vull dir, això doncs, realment prendrà, prendrà ales cal dir que en els primers moments per part del mateix catalanisme polític encara hi havia dubtes encara hi havia dubtes de si aquesta havia de ser la data reivindicativa per excel·lència i ens trobarem gent tan significativa com el mateix Enric Prat de la Riba, que serà ja el primer president, de... era el president de la Diputació de Barcelona, però que després, del 1914, serà el president de la Mancomunitat de Catalunya, que és la primer embrió d'autogovern català i que en també commemorem el seu centenari, el eh, primer doncs aquest, per exemple, ell mateix hi ha diferents manifestacions que eh, és molt reticent en aquesta celebració, perquè diu que no ens cal celebrar derrotes, sinó que cal celebrar victòries, eh? vull dir, doncs això ja ho deia, que a vegades ens han acusat d'això, i això ja ho deia Enric Pert de la Riba. D'altres sectors més vinculats, més escarrans, més vinculats al republicanisme, tampoc acabaven de veure prou clar mm, això de, de que es commemorés doncs això de la guerra de successió perquè evidentment implicava un debat dinàstic eh? i eren més partidaris de celebrar el corpus de sang eh? la guerra dels segadors eh? la revolució catalana de 1640 i la figura de Pau Claris eh? que és una, és una reivindicació obertament republicana per així, o més republicana amb una connotació més evident republicana i eh, separatista independentista Eh? Dir, Catalunya el 1640 s'independitza d'Espanya per tant consideraven sectors que això se deia més, eh, més doncs, era més interessant com a, com a acte a recordar. però més enllà de'es i esquerres els posicionaments eren molt diferents. Eh? Hi havia eh, socialistes, per exemple que estaven molt d'acord amb en celebrar l'11 de setembre, d'altres que no, eh, republicans que hi estaven a favor i els altres en contra, gent de dretes... Que... En aquest sentit hi havia una gran, una gran eh, discussió. Però va ser la gent la que va decantar, al final, amb la seva presència i amb el seu suport, la celebració. Eh? De fet, aquesta... Aquesta celebració no parava de créixer. Al eh? 14, al 1914, que hi haurà aquesta mancomunitat, la Mancomunitat per tant també donarà suport a la celebració d'aquesta festa i per tant, això no pararà de créixer fins a la dictadura de Primo de Rivera, fins al 1923. Primo de Rivera, és clar, prohibirà la bandera catalana, hi haurà prohibicions del català selectives, però hi haurà prohibicions. Eh, prohibirà el moviment catalanista, també prohibirà el moviment obrer, eh? i per tant el, el lapse de la dictadura que va del 23 cap al 30 doncs realment serà un període d'estagnació eh? de la commemoració. Però després, tot seguit, el 31, guanyen precisament els sectors republicans catalanistes. El 1931, Francesc Macià proclama la República Catalana i tres dies després, aquesta República Catalana proclamada per Macià, esdevindrà Generalitat de Catalunya. Eh? I, per tant, els que encapsularan aquesta generalitat són els sectors catalanistes, i en el cas de Macià era, es havia proclamat fins aleshores obertament independentista. Ja es havia proclamat independentista i serà un dels lluitadors contra la dictadura, fins i tot amb, amb intents armats com el de com el de Prat de Molló, eh? i per tant ens trobarem que aquests naturalment donaran molt de suport a la celebració i totes aquelles discussions que hi havien de si era adequada, si no era adequada la celebració s'esvairan i als anys 30 la commemoració aquesta és una commemoració brillant realment massiva, penseu que a més a més en aquests moments comencen a aparèixer innovacions tècniques com la ràdio, eh, que fins aleshores no s'havia pogut divulgar, que retransmeten l'acte, que realment fan campanya, fan, pro... fan propaganda, fins al punt que Francesc Macià té un escrit que diu eh, que, que s'adreçava a l'11 de setembre l'11 de setembre del 31, que ja, ja recuperada per o instituïda eh, el que era la Generalitat, diu, eh, gràcies a la ràdio, l'esperit de Casanova penetrarà a totes les llars. I així es va ser. Eh? Vull dir, realment, hi ha doncs un, una embranzida de l'activitat i una embranzida que, durant la guerra del 36-39, no s'esvaeix, no s'esvaeix. Al o sigui, contrari, eh, durant la guerra, la Generalitat, als primers moments fins al 37 eh, ha d'actuar per necessitats eh, ha d'encarar un procés revolucionari pel mig vull dir, ha de fer front eh, a les exigències de la guerra bé, té molts, té molts problemes i, i el, que, el que sí que continua eh, amb un nou esprit eh, la mateixa celebració de l'11 de setembre i ens trobem doncs, que per primera vegada a l'estàtua de, de Rafael Casanova comencen a haver-hi desfilades militars i tot. No? Els militars desfilen no desfil mai. O si sigui, és com la tomba del soldat desconegut o la tomba dels màrtirs, o com li vulgueu dir, eh? acaba esdevingent el gran símbol, el gran símbol del país. I per tant, ens trobarem que en l'etapa de guerra això pren una, una dimensió extraordinària extraordinària. I aleshores, el que, eh, ja dic, eh, el que s'arriba a instituir d'una manera indiscutible aquesta, aquesta commemoració, que no arriba a ser oficial mai. Eh? El Parlament de Catalunya, que llavors hi és i que ho és pogut fer, podria haver decretat a l'11 de setembre Diada Nacional. No ho farà, eh? perquè és com, eh, per dir-ho així, doncs, no sé eh, la festa de Sant Joan o encara més Sant Jordi eh? Sant Jordi és una gran festa i no és una festa, diemne ne instituïda eh? no, està, no és un dia festiu i aleshores, doncs bé realment la gent se la va fer, se la va fer seva i això farà possible que pugui sobreviure al franquisme durant el franquisme, com sabeu Uh, és un intent de genocidi identitari, i de, cultural dels catalans i d'identitat catalana eh? serà sobretot al principi molt dur, uh, el general Franco el que farà serà uh, desmantellar les estàtues i tots els símbols de catalanitat no serà l'única, també es va mm, desmuntar la del, doctor, la del doctor Robert, la de Pau Claris també es van, es van treure algunes de les que es van treure van ser destruïdes però aquesta es va preservar i Sembla que es va preservar perquè eh, uns funcionaris municipals, o si sigui, la van retirar, la van desmuntar, la van posar en un magatzem, però van tapiar la van tapiar i realment no es veia. Semblava un magatzem buit i a dar darrere del mur eh, estava eh, em paraedada eh, l'estàtua. I això en l'any 77 quan es va intentar eh, restituir, es van trobar que van anar al magatzem i que no, que no hi era, diu, ha desaparegut, ha desaparegut. Però sort que hi havia un arquitecte entre la gent que ho anar a buscar i no li quadrava l'edifici, no? Quan van sortir va veure que l'espai que havia vist era més curt que l'altre i llavors van sospitar que no fos i realment, sí, sí, la van trobar, eh? la van trobar emparedada. El primer franquisme que dic que és quan desapareix, malgrat totes les circumstàncies, la diada es va anar es va anar celebrant de la manera que es va poder al primer dia el primer dia perdó, la primera diada o si sigui, la primera vegada l'any mateix 39 s'explica una, una anècdota molt interessant i que en el que era l'exposició que estem intentant reconstruir i és que eh, a base de la guerra havien divulgat molt unes estàtues petites de Rafael Casanova, jo eh, una estàtua en petit que que la lliuraven diferents revistes i que bueno, estava molt bé de preu i que molta gent en tenia doncs bé, van agafar aquesta estàtua petita la van posar en el lloc on abans era l'estàtua que ja l'havien endreçat per dir-ho d'alguna manera van posar l'estàtua i un paper gros que deia ja creixeràs o sigui, o sigui, en els moments més dramàtics sempre hi ha gent que, que conserva el, el sentit de l'humor i de l'enteresa no? a part d'això Uh, sobretot gent del Front Nacional i d'altres grups van intentar uh, mantenir la flama eh? i passaven doncs, pamflets, uns pamflets amb aquells papers costil·lats eh? d'aquells petits eh? i això realment era, uh, era jugar-s'hi la vida la vida, eh? en l'exposició han pogut trobar pistoles de la gent que anava a repartir propaganda perquè la policia disparava la gent que repartia propaganda a la gent que repartia propaganda i van disparar i van matar un activista i una altra vegada van matar una senyora que passava per allà o sigui que poques bromes després la cosa va anar, va anar a canviar però al principi era a tiro més cap als anys 60 la cosa, el, van sortir llibres també per commemorar per commemorar un dels aniversaris eh, hi haurà doncs la publicació d'un llibre que encara avui ha fet servir molta gent, que és el del Santiago Albertí, l'11 de setembre, és un llibre que encara avui es manté molt bé, molt fresc i és molt explicatiu, molt divulgatiu i rigorós doncs va aparèixer el llibre aquest van aparèixer d'altres notícies es van fer accions als anys 60 per tant ja es començava a comemorar i el que va ser el conjunt de l'oposició franquista sempre va tenir això, eh, la data de l'11 de setembre com un referent la gran prova és que al final al final de la dictadura l'Assemblea de Catalunya que era l'organisme que aglutinava la majoria de les forces democràtiques eh, per sortir al carrer eh, el que fa és commemorar l'11 de setembre del 1976 ja ha mort en Franco el 75 que no poden fer-lo a Barcelona perquè el governador civil però la cosa ja està molt avançada la cosa la gent ja ha ja un gran xup i ja, ja veuen que no poden prohibir-ho i prou i intenten una solució mm, de compromís i diu a Barcelona no, anem a Sant Boi i es va a Sant Boi i realment hi ha una gran multitud que commemora l'11 de setembre eh? i per tant és la sortida l'emergència a l'esfera pública del que era l'oposició antifranquista l'any següent, a l'any 77 hi haurà la famosa manifestació eh? realment de, ja en favor de l'Estatut i de la restitució doncs, de la Generalitat que plegarà doncs, allò, aquell milió de persones que es havia dit i que era la més important de totes les que es havien celebrat fins aquells moments eh? i realment i això contribuirà a fer que la primera mesura del, del, del, del Parlament que sortirà de tot aquest procés democratitzador A l'any 80, una de les primeres mesures és fer oficial l'11 de setembre com a Diada Nacional. I per tant, doncs a partir del, del 80 sí que ja és, per dir-ho així, doncs una, una Diada una diada oficial. Tots els anys 80 molts de vosaltres ja ho heu viscut llavors es debatrà la commemoració es debatrà entre entre si ha de ser reivindicativa o si ha de ser eh, més festiva eh? Eh, i tindrà al principi hi haurà manifestacions encara molt importants però cada vegada la cosa de les manifestacions anirà de caiguer eh, tanmateix els sectors independentistes sí que mantindran la commemoració aniran fent manifestacions sempre eh, algunes en prou entitat però que ja no són massives com les de, les del 77 i les dels anys Eh, immediatament posteriors al costat de l'estàtua de Casanova a eh, Barcelona va sortir un altre espai de memòria molt potent relacionat amb l'11 de setembre que era el fossar de les Moreres eh? i el fossar de les Moreres ja als anys 20 i els anys 30 s'intentarà habilitar-lo però no es farà una habilitació eh, de tot l'espai, una dignificació de tot l'espai fins a dades recents. Eh? Tots nosaltres ho coneixeu. Eh? I, per tant, doncs, realment, eh, les dues grans referències que fins fa poc hi havia era l'estàtua de Casanova i el, i i el fusar de les Moreres. I ara n'ha sortit un tercer gran element, que és el Born, eh? que és de gran èxit. Eh? Vull dir, perquè realment veus la destrucció feta i realment eh, veus com era, té un interès arqueològic notable perquè a més a més veus com era la vida, pots permetre reconstruir la vida de la Barcelona d'aquella època, perquè allò es va fer tot en un dia eh? i a partir d'aquell dia es va com aturar és com Pompeu i Herculà que tenen un gran interès arqueològic perquè no són estats diferents i ho has de reconstruir tu que sempre és molt complicat sinó que allò és, tal dia, pum, s'acaba perquè hi van posar terra i es va enterrar i tot va quedar com congelat. Això pels arqueòlegs és d'un gran interès. No? Doncs bé, tenim aquests tres, eh? i l'11 de setembre, a partir dels 80, ha estat doncs eh, una reivindicació que ha anat fluctuant. I darrerament, darrerament ha anat embranzida. Per què? Jo penso que perquè, perquè ha tornat a lo que era al que era allò originari, a la reivindicació originària. Eh, realment... Penso que la celebració de l'11 de setembre tenia sentit en tant que reivindicació de les llibertats perdudes, de l'estat perdut i, per tant, torna a tenir sentit en el moment que t'emboliques, per dir-ho així, i te compromets en, en un procés de reconquesta d'un estat, eh? de construir un nou estat. Per això ens hem trobat doncs, amb aquestes manifestacions recents que tornen a ser unes manifestacions massives com mai. Eh, per tant doncs, penso que en el fons la commemoració de l'11 de setembre no és sinó una commemoració de la llibertat eh? llibertat eh, nacional en aquest cas i llibertat doncs, de restitució d'unes un, estructures eh, que havien tingut des de l'època medieval i que no eren unes estructures caduques en el moment que queden destruïdes sinó que eren unes estructures que havien demostrat la seva capacitat d'adaptació a la realitat i la seva potencialitat i que per això, per ser adequades en el seu temps, són destruïdes perquè es veuen perilloses Bé, jo si us sembla a aquí podem parlar de moltes coses eh, aquesta història pot ser, podria ser molt llarga hem fet un repàs molt ràpid doncs, de 300 anys per tant vull dir, m'he saltat moltes coses per tant penso que si us sembla podem establir un diàleg eh, i a partir d'aquí poden anar sortint més coses o podem no sé, discutir aspectes eh, que us sembla que val la pena matisar o que valgui la pena discutir senzillament eh? no sé sí. Sí, si teniu alguna opinió, què en penseu i ara això, aquest tema és un tema candent eh? has explicat molt bé i sí, teniu, hi, ha, teniu, teniu. hi ha una pregunta al sí. uh, temps en en, una reguera, quan de l'antiga de la guerra quan es veia el que es tenia una situació tot com un home dels pobles s'ha ferit amb el de Cabrancs que dir que es que es va dir que es va si pots aprir, si això no ha fet real o simplement això, això jo crec que jo no, no ho he trobat en enlloc que, això ho han dit més que de la dictadura i ho havia trobat de la dictadura franquista sí. a mi m'havia rebut eh? i cantat los lobos sí. sí. sí. sí. jo això no sé si era no sé si és cert, jo no ho he verificat mai això, Jo ja, a veure a mi història hi ha moltes explicacions que són com mites per dir-ho manera, són explicacions que dona no la gent i que tenen molt d'èxit perquè sí que retraten el fons de la qüestió o és com una caricatura no? i la caricatura aguditza els trets d'una persona o caricaturitzant-los jo penso que, que això és una... però eh, pot ser que hi hagués algun intent de fer això i que després anés enrere no sé fins a quin punt té una base ara bé, els francesos, que ho han fet a l'altra banda sí que han fet això Eh? Dir, han han franceissat eh, noms catalans i ho han fet en aquest nivell eh? d'auutèntica distrucció total o sigui de no, com que no coneixien la llengua en, en aquest cas, mm, a veure els sectors més per di dirigi doncs més espanyolistes de la dictadura ja intentaven imitar també aquesta, en aquest aspecte dím-ne França. Eh? Vull dir, jo penso que l'estat espanyol ha intentat imitar molt sovint França en moltes coses i aquesta ha estat una d'aquestes eh? la idea de d'una unificació i una centralització que, ja dic, venen de l'època borbònica. però que abans no era així amb els Àustries la cosa era molt diferent eh? i realment eh, això de imitar a França eh, i el filofrancesisme per dir, encara que se'ls ho di, és igual però en el fons de voler-los imitar eh, neix diguem-ne, amb la nova dinastia que són borbons que són casa, casa de França eh? són, són francesos és clar, són són són dos Lluís 14, per entendre's, clau, segueixen molt l'èxit que va tenir, que va tenir molt d'èxit Lluís 14 amb formes, diguem, de caràcter absolut, eh? Per tant, i de, de caràcter centralitzador i homogenitzador, eh? Segueixen una mica aquest, en aquest model. I aleshores això és clau, ilustra molt bé per als que són catalans de, de, de diguem, -ne, diguem, un grau en el qual es vol arribar que és clar que és, és, és, és ridícul, no? seria això. Sí, escolta, quan t'expliques tu no, el, la guerra dels senadors contra l'Àustria i que després Catalunya mig segle després se s'ajugués al penis per dir-ho manera tant per, per, un, per un membre de la casa d'Àustria és una cosa que no he entès mai hi havia el conte d'Oliveri, ja ho sé però hi vàrem fer ja haver-hi l'episodi de... de, de referir la corona i tot en, en el Lluís XIII i potser va ser l'explicació és que el domini i la repressió francesa al veure que eren sobirans de Catalunya, podem explicar però l'antipurbonisme uh -huh. amb cinquanta i escaig anys, i l'austriacisme uh -huh. Sí, hi ha una explicació d'antifrancesisme i és yes no només de l'època aquesta sinó de, de després també eh? Vull dir, realment, vulgues que no eh, el, el conjunt del Principat és un territori fronterer, per dir d'alguna manera i per tant, en aquestes guerres per l'hegemonia d'Europa, doncs esclar les tropes, les tropes franceses van entrar molt eh? i realment doncs, la gent les patia patia i per tant sí que hi haurà un antifrancesisme i per tant doncs identificar eh, allò amb el borbó doncs, doncs, eh, és un factor que no es pot menysprear. Eh? Vull dir, després hi hauran guerres que encara aguditzaran més això. hi han guerres abans eh? hi ha abans del 14 i allà les guerres hi ha, hi ha moltes guerres en les quals doncs, els francesos clar, tracten com a terra conquerida i aleshores doncs, realment provoquen una gran animadversió això d'una banda però d'altra banda, a veure els catalans jo no ho he explicat tot això per no l'estendre en massa els catalans en el primer moment a Felip V ja l'accepten eh? l'accepta o sigui, el que aconsegueix Felip V és que eh, testamentàriament Carles II, que era el que es mor eh, l'embruixat aquest eh, faci un testament en favor de Felip V. Això és una conspiració que hi ha, diguem-ne, a l'acord hi ha un nucli que és prou burbònic i que... per què és prou burbònic? Doncs perquè es pensa que en traurà benefici que si és un desaustre no en traurà benefici aleshores eh, fan com una mena de conspiració per tal que el rei eh, faci doncs, un testament en favor de Felip V i, i canvi la dinastia en comptes dels àustria passin als Borbons eh, bé com que hi ha aquest element testamentari els catalans i en general eh, la gent de, de, de tota la monarquia accepta el nou rei inicialment eh, el nou rei aconsellat pel seu avi que és Lluís XIV eh, que és clar era un home de Mar Mastomar eh, dir, que era el representant del que era l'absolutisme en aquells moments li aconsella de dir tracta bé els catalans o sigui reuneix cors, que no s'havien reunit des de feia molt temps, que els àustries no reunien cors d'ençada de, del final del final de la Guerra dels Segadors i us reuneix cors, així et, et guanyaràs els catalans. I sí, sí, es reuneixen les cors. Què passa, però? En el moment que es reuneixen les cors els catalans què comencen a plantejar? Ei Volem això, volem allò. Què reclamen, sobretot? Reclamen un fet clau, clau. I és que Després de la repressió de la Guerra dels Segadors, eh, no es desfan, com passarà després, les institucions catalanes. No es desfa la Generalitat, es mantenen les Corts Catalanes, es mantenen les Constitucions Catalanes. Però què fa el, el rei el Felip IV, que és el que retorna el poder un cop t'ha derrotat militarment? Diu, bé, jo em reservo el control de la gent que exercirà els càrrecs eh i partida de que es feia els càrrecs se legien eh, per sorteig, eh? O sigui, tu posaves en una bossa unes boles amb uns noms, bueno, amb uns números que eren uns noms, eh? I els candidats se legien per sorteig. Doncs què feia el rei? Controlava els noms que havien d'anar als boles. Clar, això era, era controlar-ho tot. Aleshores, clar, què reclamen les cors aquestes famoses com a primer punt, o si sigui, tornar a la situació anterior 1640? què fa el rei? Fa moltes concessions d'ordre comercial algunes eh, simbòliques aquesta no per tant tu no tens el control de les teves institucions quan que es veu que la guerra es veu que l'altre candidat Carles d'Àustria era un candidat molt potent que tenia molts suports internacionals i semblava que era el que podia guanyar la guerra hi ha doncs, uns sectors catalans que diuen no, no, aquí el que hem de fer és ara que aquest és feble doncs canviar de bàndol i eh, esperar i intentar assegurar eh, que l'altre també és feble sí, per tal dtentar recuperar això. Sí, sempre l'itzó que tenir que tenien les, eh, diguem, els dirigents en aquells moments sempre ha estat el de les institucions catalanes, el de tenir un estat propi en definitiva o unes formes d'estat propi Hi hagi o no un monarca si hi ha un monarca a més a més doncs ja ens hi submetrem però nosaltres controlar i controlar-ho nosaltres no que controli un monarca aquesta, i per això eh, intenten aprofitar-se de la situació aquesta i veuen que Carles pot ser un candidat que l'escolti i realment quan Carles desembarca a Barcelona promet l'Orio després ja hauríem vist que hauria passat si, si ho hagués, si hagués sortit però en tot cas va més enllà de Felip V i promet això canvi de, canviar això i alesores això hi ha tres coses: eh? de, de caràcter comercial, hi ha tota una sèrie de privilegis que en deien en aquells moments de drets que se'ls hi reconeixen de més a més. I per tant és clar, llavors els catalans s'hi sí, eh, aboquen en aquest sentit. Però l'element aquest diguem-ne més de caràcter institucional i de preservació de les institucions. Això és una constant que ja, que ja la trobem en el disset, eh? La trobem ja en la Guerra dels Segadors i que continua, i que la lògica sempre és aquesta. I, per tant, s'emboliquen amb un plet successori, no pel ple successori en si, sinó perquè pensen que és una manera de preservar i d'enfortir i de desenvolupar aquestes institucions. A més, lloc una vegada en una conferència en, aquest, en aquesta mateixa entitat va parlar del federalisme austriacista. I que aquest federalisme austriacista, en els moments aquells, allò de, de que la, la direcció d'Espanya la portessin els catalans a través d'aquest federalisme es va, es, va, es, va, es va aconseguir. O sigui, malgrat la guerra amb l'acord de Madrid, amb la corona de Madrid, doncs es va produir per el primer un intent en certa manera reixit de poder controlar una, una miqueta la, la corona hispànica. Teoria del Lluc, eh? D'aquesta mateixa Bueno, perquè vol dir que, és clar esclar, el, el que va passar en el cas de Carles d'Àustria és que ell eh, eh, es, proclama, es proclama rei d'Espanya, per dir-ho així, de la monarquia hispànica, a Barcelona, perquè ell entra a Barcelona i el que, diguem el terreny conquerit primer és el Principat, eh? I llavors des d'allà intentava conquerir Madrid. I anirà i conquerirà Madrid, però no s'hi podrà aguantar perquè realment eh, no va tenir suports. Eh? I en la proporció, jo penso que era més el candidat dels catalans, també això provocava, ja en aquella època, un gran rebuig per part de, de Madrid. S'hambulicava més coses, eh? Que el cas de Felip Cinquè va aconseguir també mostrar Carles d'Àustria, que tenia uns aliats que eren els britànics i els holandesos, que era un, que era un candidat protestant, que no era catòlic, i això, que era un heretge i la, i la clau religiosa en aquells moments era molt important i la gent s'ho va creure molt i per tant tenia molt de rebuig el fet que es proclamés i que no es pogués mantenir, per exemple, a Madrid perquè hi, va, hi ha insurreccions, quan Carles entra a Madrid, hi ha insurreccions populars en contra i ha de marxar doncs, mm, realment, i a favor de Felip Llavors, aquest element eh, jo penso que, que li va anar molt en contra o si sigui, realment eh, Eh, Carles al eh, ser el cel candidat, per dir-ho així, dels catalans no mm, serà, vi, serà, serà vist com un, com un mal candidat per altres, per, per el que era Castella sobretot. No sabia que si hi era un Augsburg fos protestant? No, poc era ah. però com que, no, ell poc era de protestant ell era catòlic, però el que passa com que tenia suports protestants que eren els britànics i això i a les tropes, per exemple, les tropes a, a Barcelona o tot això doncs, esclar, se'ls havia de permetre cerimònies eh, protestants eh? amb tot el control i amb tota la... no, no, no era pas protestant absolut, però el presentaven com una heretge I, i a més hi han poemes amb això que tenim molta documentació d'aquesta època poemes de l'herege, el, el no sé què tal. coses d'aquestes divertidíssimes de llegir ara però, perquè han perdut ferro però això realment va passar molt jo penso eh per tant eh, això va actuar en contra de la candidatura de Carles d'Àustria el pas és que ja dic que més que els suports que tenia dins de la mateixa monarquia hispànica allò decisiu en aquesta guerra encara que sigui la guerra per la corona hispànica és la conjuntura internacional Si el que no volen les altres potències és que es creï un nucli gros a partir de la monarquia hispànica i una altra monarquia grossa eh, que això volia dir controlar tota Europa no volien ni que la monarquia hispànica se n'anés amb França ni que la monarquia hispànica se n'anés amb Àustria. No volien. I per tant, eh, quan hi ha un canvi de conjuntura i per alzar, perquè es mor el seu germà, Carles d'Àustria, hereda l'imperi austríac, els britànics i els holandesos i les altres potències no volen que Carles d'Àustria tingui l'imperi l'imperi, el sacre imperi romano-germànic i tingui la monarquia hispànica amb colònies i amb no sé què Allò volia dir ser la l'amo d'Europa i això al final toleren clàusules i tot això doncs, que toleren l'altre candidat, Felip Cinquià eh? i això és el que bé, el que, és que tu intentaràs en resistir fins a l'última pregunta, no? però realment no, no te'n sortiràs si, sí, digues tenen aquí la derrota dels catalans d'alguna manera sembla que també comença la davallada del gran imperi castellà. O sigui, ja començava, ja era abans, eh? Ja, ja, sí. Això és una guerra internacional en la qual nosaltres ens sentim perdedors, no? Però, vull dir, al el guanyar els altres, vull dir, l'imperi castellà, que ja havia haver començat la davallada, és, abans, dir, sí. perquè, esclar, és el gran imperi britànic i companyia que pretenen les colònies americanes. Sí, manera. sí. Aquí hi ha, hi ha o sigui, un punt d'inflexió... Espanya té perda, com això. Sí, hi ha un punt d'inflexió que, que és el... Mira, ja és amb la Guerra dels Segadors. Sí, la Guerra dels Segadors hi ha tot un seguit de, de, de fets que molt sovint s'ha plantejat com un intent, de, o historiadors ho planteja, com un intent de fugir de la decadència hispànica. És a dir, a partir del, del, del, del 1640 i 1648 hi ha una altra guerra internacional, que és la Guerra dels 30 anys, que s'acabarà el 48, s'acaba el 1648, i a partir d'aquí ja determina el final, el final de l'hegemonia hispànica, eh? del, del final de l'hegemonia de, de, de la monarquia hispànica que fins a les ho era dir, realment era un imperi brutal l'imperi això que deia Felip II que és, és veritat dir, un, un imperi molt fort però a partir de la guerra dels 30 anys ja hi ha unes potències emergents que són aquests, els britànics els holandesos, eh? que ja comencen a segar l'herba tots els peus i que, en bueno, el cas de, dels holandesos eren excolònies hispàniques les, les províncies unides Holanda feia part dels Països Baixos i els Països Baixos eren de la monarquia hispànica però fan un procés d'independència i en pocs anys passen de ser colònia, si voleu així o, o regne de regne submès a, a, a ser els amos de, bueno, realment fan un expandiment en pocs anys espectacular, però espectacular és una cosa impressionant en una gent que tenia una voluntat de fer pels negocis i, per, i de domini faran una cosa faran un invent genial que es la companyia holandesa de les Índies Orientals i això els britànics els hi copiaran i faran la companyia britànica de les Índies Orientals que era com una empresa per dir-ho així, era una cosa privada que es dedicava a explotar les colònies i tenien exèrcits propis i tenien negocis propis i dictaminaven lleis al marge de l'Estat però amb associació, per dir-ho així eh? Vull dir, realment, i això serà un element d'èxit impressionant i per tant, el que és la monarquia hispànica comença ja una davallada d'ençà d'això, de, del 1648 eh? que, és, que és quan hi ha el final de la guerra dels 30 anys que ja va baixant baixant baixant. i evidentment, eh, ara esclar, és clar això és molt aventurat Parlar què hauria passat sí? doncs pues clar, eh, potser als els Àustries veure, tampoc la cosa s'hagués arreglat, eh, perquè hi havia uns problemes estructurals molt profuns eh, de, de, també de, de... tots aquests imperis grossos hi ha un punt que no que se'ls amenja el fet de ser tan grossos eh, vull dir... i la capacitat de canviar, són en el cas de l'imperi hispànic és un imperi amb, amb molta mentalitat encara més de caràcter més feudal més, diguem-ne, d'antic règim eh? les mentalitats modernes eren els britànics i eren els holandesos que eren, que s'adaptaven més als, no, al signe dels temps que era això una societat més ja que començava a apuntar el que seria el capitalisme eh? una cosa molt comercial un capitalisme molt comercial i aquests, doncs doncs estaven més adaptats amb això i esclar, en el cas hispànic doncs, t'arribies l'or però se l'enduien els banquers vull dir, perquè t'havies de mantenir un imperi immensíssim que t'exigia unes despeses i endeutar-te, això que ens passa ara és <ríe> passava abans t'endeutaves tant que en realitat els amos eren els que te feien els préstecs i aquests eren els que s'emportaven els beneficis en realitat, o sigui, tu anaves I això, i això, clar Enric, no s'ha de Casanova que bé, tenim aquesta referència de l'estàtua aquesta agonitzant en un moment donat suposo que els historiadors troben que sí, no sí. va morir no. i segons tinc entès aquest senyor va morir gran sí. i exercint el seu objectiu d'advocat sí. eh? sí. uh, com és que malgrat això malgrat haver-se assegut en algun moment o altre que aquesta figura va ser heroica fins a un cert punt però tampoc tant Uh, l'hem conservat com a, com a mita la gent com ha és que no hem adoptat per exemple a companys i no anem a fer ofrenes a la tomba de companys o... perquè la gent ho ha volgut així oh. <ríe> per això et dic, des del moment que tu fas eh, eh, que no tens institucions pròpies que ho puguin orientar o això, és el que vol la gent i la gent va, va voler això o Si sigui, és una commemoració en aquest sentit jo penso molt democràtica pots estar-hi o no d'acord o t'agradaria una altra o... però vaja, en tot cas aquesta és la que històricament ho no ha estat, ja, ja ha tingut un gran èxit veure, tampoc cal desmerèixer també ara s'ha passat una miqueta de mitificar-lo molt, molt, molt, molt en casa nova com a heroi, com a màrtir, com a no sé què després de, de denigrar-lo hi ha un punt mig en el qual aquest home és sí que se la va jugar eh? Vull dir, aquest home evidentment va ser dels que havia votat que no o si sigui, es va fer una junta de braços quan es decideix, per dir-ho així quan al final eh, el 14 eh, quan ja es reben les notícies que et queda sol vull dir que si tu vols defensar eh, defensar Catalunya o el Barcelona eh, davant de l'entrada de Felip Cinquè doncs com a armada només hi havia els catalans, en aquest sentit, llavors es havia de decidir si sobtava per una resistència ultrancera o si es, es rendia la gent això eh? si hi va haver una discussió, es va fer una junta de braços, que hi havia els tres braços el de Blas Noble, els Eclesiàstics i el Braç Popular eh? van reunir, llavors el, blaç, el Braç Noble, que eren els nobles eren els militars decideixen que és millor rendir-se tot i que hi ha oposició. Eh? Hi ha un, un discurs doncs, molt encomiàstic doncs, de, de, que defensen els de, defensors doncs, de no de resistir. Eh, els eclesiàstics van dir que per la seva lluny ells no, no hi entraven i és el sector popular el que diu que sí que sí que s'ha de resistir. Eh? I després quan, eh, quan necess... perquè tots aquests es reunien a part. Eh? Cada una es reuneix a part. I per dir-ho així, quan se sap que el sector popular Uh, ha votat que sí a la resistència i eh, els sectors que defensaven la resistència en el, en el, en el braç, en el braç eh, militar, en el braç noble eh, el que farà serà plantejar una nova votació que llavors guanyen els partidaris de la resistència també, per així. Eh, i per tant eh, en Casanova que havia votat primer de, de rendir-se Eh, després ell assumeix la, la direcció a la guerra i, i bueno, ho van ferir però podien matar és a dir, no, no, esclar no, no, no, no, no, no, no, no, no toquem aquí en comptes sí. d'aquí això no va, per tant i ell era un perseguit eh? el que passa és que després hi han uns pactes, hi ha unes amnisties hi ha uns perdons i clar ell s'hi acoll com que s'hi hauria acollit qualsevol vull dir, això és normal que s'hi acolli eh? el que passa és que, esclar, eh, tot això doncs, no se sabia, com que també la, la renaixença, la divulgació, ja hem vist que la divulgació de tot això es farà, en principi, no en base a, un, a una història rigorosa, sinó en base a poesies, novel·les, i esclar, els literaris hi posen més pa que formatge. Vull dir, llavors, esclar, el que anaven dient doncs, eren coses que no tenien a veure amb la realitat històrica però amb estricta realitat històrica home, és una persona que sí que era un resistent molt clar i que és un reprimit el que passa que hi ha un moment en el qual pot, pot acollir-se a una amnistia i s'hi acull eh? perquè realment al final hi haurà pactes eh? I també hi haurà, hi haurà gent que podrà tornar dels exilis i o sigui, hi haurà, haurà un molt més tardanament eh? però, però hi serà, per dir-ho així firmen les paus Carles d'Àustria en Felip Cinquè i per tant hi haurà uns pardons hi haurà unes coses ara, els que havien quedat eh, tocats, doncs quedaven tocats, eh? Hi ha molta gent no, no, no tornarà més de l'exili. Una de les històries més, que jo penso que són, bueno, jo i molta gent, eh? una de les històries de la guerra més importants és els en Francesc de Castellví. Francesc de Castellví era un capità de la coronela. de la Resistència catalana. La coronela era una força dels gremis de Barcelona. O sigui, eren doncs els estudiants, els metges, els advocats que armats constituïen un poder que era o sigui, un braç militar una força militar que era la coronela. Donc Castellví eh, era capità de la coronela i va viure la guerra aquesta i ell des del començament des de molt... En... Molt entrada a la guerra, doncs ell ja volia que constés eh, què s'hi jugava i per tant ell se n'anirà a l'exili i des de l'exili amb apunts que havia pres durant la guerra i amb documents que havia anat guardant al llarg de la guerra farà una història, que es diu narracions històriques. Aquestes narracions històriques la farà a la Cort de, de Carles d'Àustria perquè hi havia tot un nucli d'exiliats que estaven a l'acord i que estaven s'havien posat a les ordres del que consideraven el seu sobirà i aquest doncs, tindrà facilitat per poder escriure això i ho estarà escrivint durant molts anys i realment són diferents volums i és una cosa impressionant ho escriurà en castellà, ells intentaven fer això com bueno, era la llengua diguem, més internacional i per tant doncs, ell intentarà i traduirà eh, molts documents eh, i molts documents que ara són perduts i que només els tenim gràcies a la seva obra però això quedarà inèdit tot això quedarà inèdit i no s'editarà fins ara, fins al segle XX eh? I, eh, però passa que ja era conegut i, i un historiador català que era Sant, Sant, Pere Miquel, eh, Sant Pere i Miquel que és l'autor de Fin de la nació catalana a principis del segle XX publica això, aquesta seva obra basant-se amb, aquest, amb, amb, amb, aquest, amb aquesta obra que ell ha anat a conèixer eh, en els arxius d'Àustria eh? sabia que això existia, i la va fer copiar. I tota la còpia aquesta ara està dipositada en la Biblioteca de Catalunya. I, esclar, això, aquesta còpia, li va permetre conèixer moltes coses i trencar molts mites i tenir una base documental sòlida. Perquè, realment, Castellbí, ara que l'estem mirant diguem, els historiadors, és sorprenent la, el rigor el rigor que té eh? pel que és diguem, la historiografia d'aquella d'aquella època. A més a més molt ponderat eh? Vull dir, ell era evidentment austriacista eh, i català però mm, quan ha de parlar d'una batalla diu aquests diuen això, aquests diuen allò eh, jo no hi era eh? dir, diu la veritat i, i, i per tant pondera les coses i és equànim eh? no, altres mm, relacions de la guerra són molt subjectives i, i, i t'ho expliquen com si fossin noventiestat i dient barbaritats, coses que han sentit de, d'uïdes, no? Aleshores, aquest. I aleshores, clar ha estat gràcies a això, de poder anar trobant documents, d'anar podent trobar cosa que es va veure que Casanova, doncs no, en aquest cas, en el castellví hi ha una carta de Casanova explicant això perquè Casanova, al perdre, li comencen a demanar responsabilitats. Vostè ha perdut? perquè ha perdut? I s'ha de justificar, i ha d'explicar què passava, I, ha, i aquesta carta està reproduïda en aquestes de les relacions hi ha la carta aquesta de Casanova que ho explica. Eh, estan aquí, eh? Vull dir, estan ella aquí i altres a l'exili demanant-li, perquè, és clar hi havia moments que semblava que la cosa giraria una altra vegada. Eh? En els anys 20, per exemple, torna... És que hi ha la insurrecció del Carrasclet, hi ha una conjuntura internacional que sembla que la cosa tombarà i, per tant, dilucidar responsabilitats, vull dir, es feia, eh? I aleshores... Eh es va veure això, no? Vull dir, es va poder conèixer, i a principis de segle eh, després d'haver fet l'estàtua i d'haver arrencat la commemoració, per dir-ho així sí que sortirà en Rafael Carreras i Volvena, que dirà un testant enterrat, que dirà que no havia mort, que li farà una mica la història, i això doncs s'anirà sabent eh? el que passa és clar, esclar eh, és una icona és un mite si vols però clar, costa molt eh, de canviar els mites costa molt i tant si era mita, perquè no sé si quan bueno, sentia dir que a la nit que estaven posant l'estàtua que van fer el Casenor de, de lloc, i van veure els treballadors municipals que tenien uns ossos amagats doncs van anar posant els fonaments Això no ho, li, no ho sabia no ho sabia això no ho li puc dir no ho sé, això. el que passa és que l'estàtua eh, hi ha una cosa, l'estàtua mm, no era eh, ja dic, al començament no era en el lloc que, ja és, que és ara, mm. eh? era en, la, en el que era aquesta vinguda, que hi havia l'art de triomf, hi havia diferents estàtues i hi havia aquesta com una més. Eh? L'èxit de l'estàtua va sorprendre tothom, vull dir, no, esclar, també la bona traça de l'artista, que fer aquella cosa tan dramàtica, clar, és, eh, ostres, mm. provoca molta empatia, no?, la gent, oh, guita, oh, aquest, ostres, no?, i realment és una estàtua molt impactant, Vull dir, quan, la, quan te la mires i tot això és molt impactant i molt ben feta. Cal dir que aquest enrocent Noves, que és una cosa que això no se sap gaire, ja havia fet un assaig una altra escultura, que, era un torero, que és un torero ferit, molt bonic, molt bonic, és com aquests, aquests esclaus o aquests gals, ferits que va fer, no sé si, bueno, aquests clàssics en fa molts, eh, de va cruar, però em sembla que ja n'hi han al Renaixement ja, ja n'hi han, eh? és, un, és una temàtica recorrent. Doncs, fa això que és un toredo molt elegant, molt, bueno, és molt bonica la estàtua. Eh, si busqueu pel Google això tot això, doncs al Procèn Noves, us la veureu que és que ja va tenir molt d'èxit abans que abans de la, de la Casa Nova, perquè era transmetia aquest dramatisme, eh? i realment és molt dramàtica, però molt ponderada, molt gairebé, no, no es correspon a l'època, però molt depurada, eh? gairebé, és, gairebé avança una cosa gairebé no ho sentisteixo, eh? molt avant la letra, dir, per dir-ho així, és molt elegant i molt bonica. Llavors ell, com que va tenir tant d'èxit amb l'expressió d'aquest torero que havia ferit, que n'estava ferit, va dir, mira, li posarem en aquest també. I això, i, i ho va fer així, i realment eh, és molt impactant. I, i aleshores eh, no es fa el trasllat al seu emplaçament actual fins al 1914. 1914, aprofitant la commemoració, 1914, 1714, 2014, doncs, eh, fan ja que tingui un pedestal propi eh, i allà doncs, també hi haurà uns conjunts escultòrics eh, que, que també eh, que, són, que són molt que són molt bonics, eh? que, que ennupleixen, diguem-ne, el conjunt. I això de les, dels ossos no... Però a havien de ser uns ossos d'un altre, això eh? segur. Sí, sí, eh? sí, sí, sí, sí, sí. <laughs> Però això dels ossos, això, per això, això s'ha de mirar. Mireu, ara clar, ara, ara sí que disposes de material per poder anar dilucidant tota aquesta mena de coses. Per exemple, ara han mirat en el Museu d'Arder una mòmia per saber si era una mòmia de l'Egipte antic o no mm -hmm. i no. Era una mòmia que, que era un, una persona d'allà que la van posar i que tenia, té, té no sé quants anys però no gaires. Eh, ara, ara sí que ho pot saber. O coses que s'han corroborat. Per exemple, eh, esclar, per això hi ha l'arqueologia. En el cas de Jaume I, sempre el mite parlava que al Jaume I li havien clavat una fletxa aquí, i al crani, i que se l'havia treta i que havia continuat lluitant. Això era un mite. Però quan es va fer la... Es, es va fer la l'excavació de, de la tomba sí, sí, es va trobar un, un crani amb un perforat i ara, bueno, ara, ara tot just ara ho estan mirant tot això ara van fer la del Pere el Gran eh, que, que fins i tot van aventurar una, una d'això que realment aquella era vella perquè penseu que els morts s'han remenat molt eh? I penseu que s'han remenat molt en tant d'anys, vull dir, les tombes no bueno, no, no, no, no, no era que diguéssim que fossin el ser jo sí, sí, és possible que si sí, el que o construir-ho vam trobar uns ossos pensant que els havien fet, els treballadors els havien amagat i a la nit els vam anar és possible, és possible sí, sí, és possible i això no, no, no el conec que sí sí. no escrivia una paraula? no, t'agradaria preguntar que has esmentat a Moragas no? i el doctor Robert i he trobat un, un poema de principi de, de, de finals del... De... el doctor Robert és d'ara eh, és, és, és del 20 diguem. de quin any? perquè és, és això el doctor Robert és modern són les estàtues que I havien ha tret havia estat alcalde de Barcelona eh? I, i per això té aquella estàtua d'en Llimona tan impressionant que està, que està amagada està a la, a la plaça de Tatuant, sí, Tatuant sí. Eh? i està al voltant però com que hi ha branes Tu passes amb el cotxe per allà i ni la veus. Aquest, de... queda, aquest, queda tapada. Aquest, va ser calde, això va ser, és, és, és el tombant de segle, del, sí, del segle XIX al 20 Sí, sí. Doncs, és si és aquesta període. Un, un poema, precisament d'una figuerenca, i que es posa en els dos com a patriotes. Això. Mm. Això volia, a part, part d'alcalde... És que va ser molt que... important com a alcalde perquè trenca el caciquisme. Ah, okay. Trenca el caciquisme i llavors, clar, com, diguem-ne, la modernitat. Eh? Era... Eh, és és l'element aquest que, que en realitat doncs, bueno, comencen a haver-hi eleccions que comen... molt limitades però que, que, bueno, que ja no són pur que siguis. No? Per això és, té, té, tanta, té tanta anomenada el, el doctor Robert. Perdona, la doctora. Sí? Sí, aquí has esmentat abans el general Morales... Eh, amb l'aveniment de la democràcia actual que tenim al principi es parlava molt del general Morales, eh? la gent que teníem consciència en aquests moments també de la qüestió del 1714 eh? semblava com el, el, el protamàrtir, no? uh -huh. eh, que les quarteres li penjera el cap i això de mica a mica a mesura que hem anat avançant cap a, a aquesta modernitat actual el general Morales ha quedat tapat per altres qüestions vull dir, clar, un militar important i jo recordo haver assistit a commemoracions en alguns llocs de Catalunya de, en aquest 11 de setembre lluant la figura del general Màrtir uh -huh. I, i el Casanova s'ha prop de feines sí, sí. per tant això s'ha anat tapant bueno, també s'ha recuperat ara, ara, ara fa aquest any han fet una, bueno, una cosa que, que la, la comissió de 1614 i altra gent havia defensat i és que, que hi hagués una estàtua i s'ha fet una estàtua en el general Morales a Barcelona, però ara eh? i n'hi han diferents a diferents llocs eh? sempre responent a un mateix patró perquè no se sap com era i per tant doncs, la imatge que es fa és, és imaginària com la de Casanova és una imatge també imaginària eh? no, no sabem com era no? l'escultor fa això, una llicència poètica de part d'imaginar-se que, que fa aquesta cara però no, no, és, no és un retrat real ni en el cas de Casanova, ni en el cas de, de Morades. Però això són modes i... Però, mira, és com això que dient, que plantejava abans la Montse. Això, esclar, eh, és, clar, és la, la determinació col·lectiva allò que té pes. No les, les determinacions més... Ni que siguin més coherents políticament o que siguin històricament més justes. No. Mm, eh, és la gent que determina aquestes coses. Eh, per què és més... Qui és, quina és la figura històrica més popular? doncs podrien ser moltes Quin és? doncs mira, com feien allò del favorit va sortir ja el meu primer i va guanyar doncs, que en, el, en els més moderns que sembla que haurien de ser els més coneguts no? com en Francesc Macià o en Companys, doncs no, va ser eh, ja el meu primer i eh, perquè això sí que també té Té, té una llarga tradició eh? Jaume el Primer, de, de reivindicació com a, com a creador de la nació eh? i com a, cre... com a articulador de de, de, la de de la Catalunya de la Catalunya, diguem-ne íntegra, eh? allò que en diguem els països catalans eh? perquè es sí, conquereix, però esclar, és la catalanitat és el que configura la catalanitat és el Jaume el Primer, i hi ha altres reis per exemple, el seu fill Pere el Gran, és molt desconegut ara s'ha popularitzat una mica perquè han fet això de la tomba però és molt desconegut i és una figura molt important molt important eh, perquè pel que és sobretot l'expansió mediterrània és, una, és un dels grans reis de l'Europa del seu temps derrota dels francesos que era la potència de l'època, vull dir que en realitat potser des d'una perspectiva més, més propagandística o més nacional o nacionalitzadora potser hauries de promoure més el Per el Gran no? vull dir, hauria de ser més conegut però no ho és o no sé una qüestió més política, més moderna sembla més acostat al fet de Macià que no el 1714 i ja veus Molt